Epilógus A Westminster apátság harangjai a győzelmet hirdették. A harangok kongása felvette az egész várost, és az ünnepség még este is tartott. A megrongált házak ablakaiban sorra ki a fények. Egyes kerületek külön fényszigetek voltak, és az egyenes, hosszú utakon is felragyogtak a lámpák. A Big Ben elütötte a nyolcat. A Grossvenor House teraszán három férfi: Aramis, atosz és Portos. Mindhárman civil ruhát viseltek. Végre megértük ezt a napot is, mondta Atos élenken. A harmadik birodalom feltétel nélkül kapitulált. És mi történt Hitlerrel? kérdezte Portos. Már szövik halála körül a fantasztikus legendákat, válaszolta Aramis. Beszéltem olyanokkal, akik azt állítják, hogy Hitler már az augusztusi bombamerénylet alkalmával meghalt. Mások öngyilkosságot emlegetnek, Egyesek szerint hívei a kancellária udvarán elégették egy bizonyos Éva Braun színésznővel együtt. Éva Braun mondta Atos elcsodálkozva. Daltanyel sokat mesélt erről a hisztérikus színésznőről, aki mindig arról álmodozott, hogy az égő vallahába fog elhamvadni, éppen úgy, mint a kancellár. Én szeretem a romantikát, de most már épp ideje, hogy reálisan nézzük az elmúlt eseményeket. De a német fasizmus vezérei nem voltak félistenek. Csak nagyhangú és zsarnokoskodó emberek. Gonosztevők! vágott közbe aramis vibráló hangon. Az emberi gyöngeségek minden esetre kirívóak az olyan egyéneknél, akik milliókat küldtek a halálba, folytatta Athos. Egy gonosztevőtől különösen elvárhatná az ember, hogy bátornak mutatkozzék az utolsó pillanatban. És mégis mi történt? A harmadik birodalom vezetői sorra megszöktek, és akik eddig megkerültek, azok is átlatlanságunkat hangoztatták. Számukra teljesen mindegy ebben a pillanatban, hogy mi is történt Adolf Hitlerről. És ha mégis beszélnek róla, azt csak azért teszem, hogy szétoszlassam azokat az ostoba legendákat, melyekkel egyesek szépíteni kívánják a kancellát A halál nem adatott meg Adolf Hitlernek. Az égő vallaha minden esetre hiányzott. Csupán egy nyomorult, félig lerombolt város füstölgött a kancellári palota mély légvédelmi pincéje körül. Olyan megrendítő halál ez? Én inkább egy utolsó kétségbeesett színészi gesztust látok benne. Ez az utolsó grimasz a világnak szólt, annak a félrevezetett és hiszékeny világnak, mely fél látott egy komédiásban. Ha pedig azt kérdezné valaki tőlem, hogy mit tartok Hitler haláláról, akkor én a következőket válaszolnám. A színész csak a legritkább esetbe hal meg, mert a halál megjátszása is a mesterségéhez tartozik. A kelléstárból kiigényel királyi palástok vagy oroszlánbört könnyű levetni. Eszerint szerint? kérdezte Portos felcsigázott érdeklődéssel. A színész eldobja a maszkot, amit viselt a színpadon, és ismét köznapi szürke ember lesz. Csak egy furcsa komikus bajoszt kell leberetválni, esetleg egy nyiratkozás, kevésbé lendületes gesztusok, Más ruha, és kész az új ember, a nyáspolgár. E szerint lehetségesnek tartott, hogy Hitler eltűnt a tömegbe, melyből kinőtt? Hát, nem volna éppen lehetetlenség, válaszolta Atosz. Azután ne felejtsük el, hogy külföld is van a világon. Spanyolország, vágott tőzbe Aramis, aki mindig igen találékony volt. Atosz az órájára nézett. Erőlt eszembe, hogy Daltanyán barátunkra hiába várunk. Ma reggel nászutra indult. Spanyolországba, mondta Aramész most már a bizonyosság hangján, és könnyű sóhaja tette hozzá. Attól tartok, hogy nekünk is hamarosan utaznunk kell, pedig világéletembe írtóztam a bika viadaloktól.